بسم اللہ الرحمن الرحیم وطول مصطور سورة تور دا مکی سورت تے سورة تور دا مکی سورت تے و دیکھیں یو کم پنزوس آیاتون او دو رکو گانی دی و جا تسمیع اظہار دا پس ده سوره سجدینا نازل شوه دی په حالتی جمعی کې د قرآن کریم دو پنزوسم نمبر سورت تی دو پنزوسم احالت دو نزول کی احالت دو نزولی کی شپگو یایم نمبر سورت دو قرآن او دو سورہ ملک نمخ کے نازل شبه دے سورہ ملک نمخ مخ کے نازل شیوے دے پورا سورت مکی دے اٹھالیس آیاتونا انچاس اٹھ سو بارہ کلمات تی پکی پنرسو حروف تی پکی انزلل سوا حروف تی پدی سورت کی ہاں اٹھ سو بارہ او تھی بگئی آو کھنا اٹھ سو بارہ کلمات اٹھ سو بارہ کلمات پنرہ سو حروف تھی پنرہ حروف تھی بگئی ما قبل سرے ربت دا دے ما قبل کی ذکر انما توعدون لصادق وَإِنَّ عَذَابَ رَبْكَ لَوَاقِعُ او پخاتمہ دا سابق کے لتیر صورت کے پخاتمہ لتیر صورت کے ذکر دوائیدو پدی قول سرفویل للذین او پدی سورت کے اس تفصیل دوائید دے موضوع سورت چرا اغم مجازات یقینیہ مجازات یقینیہ او شاید پدیبان رفعی تور دے واقعید اصحاب فیل فرمائی و وَكِتَابٍ مَسْتُور ده تور مانا پیبرانه جبکی ده غر ده غر او غر تور آغا غر تاوئی چې پکم اون اراختلی برایم تور آغا غر تاوئی چه پکم بانده اون اراختلی دلتا تور نا مراد اغه سینین دي کم چې د مadien پزما کې واقع ده په کوم چې موسی علیه صلاتو والسلام الله سره خبرې کړي وي اغه تور سینین دي دلتا مراد ده سورې 3 کې چې د کم تذکرہ را الله فرمای و الطور و کتابم مستور قسم می دی په کوه تور باندې و کتابم مستور او په کې لیکل کتاب باندې فرق منشور په پا خرو پانو کې وال پا بیت المامور په آباد کور کې وال بیت المامور کور ته بیت الله عین محاسات کې دغه مخامق ورته بارا د بیت الله تعین محاذات کې هغه ما اسمان باندې د فرشتو مطاف دي فرشتي اغه نه طواف کوي بیت المعمور اغه ته وي د بوخاري شریف روایت ته چې کله دنیا پیدا شوه ده روزانا او یا ذر پرشت داغی نہ طواف کئی چار چا پیر تاویگی او چکہ میں فرشت یہوزل طواف کڑی نو امام بخاری روایت تے تر قیامت پورے بداگے نمبر دوبارہ ناراضی بس یہوزل طواف کو بس دوبارہ نمبر میں ناراضی او چکرن دنیا پیدا نو او یا ذر او روز راغه نے طواف کړي والسقف او قسم دې پاغه چت باندې چوت کړي شوی دي اسمان ته مراد دې المراد منه السما والبحر المذجور او قسم دې پاغه دریا باندې چې جوشیدون کړي چې جوشیدون کې دریاب دي مزجور د سجر نه دي دې روما نه د پاره استعمال یو معنی دا دا یو معنی دا د اور بلیدل دای مانشته د اور بلیدل معنی دا تلته مراد دا دی چې سمندر په قیامت پورز اور کړې شي قیامت پورې په سمندر دا وږي دا بد اور غلمبې شي نو الله بحر مزجبور کاسم میديوي په دریاب باندې چې جوشیدون کې ان عذا رب کله واقع په تاقی سره عذااب د پرګ ارستالهواقع خا م واقع کدون کې ما لهو منداف نشتهغ لرهسووک لري کوون کې یو متور سماو مه یو متورما مه په چې او آسمان تحرکان فقویدو سرا پکمر څو کوزي اسمان فقویدو سرا دا مورن په لغت کې رپیدون کې حرکت تا مور ویل شي رپیدون کې حرکت تا په لغت کې مور ویل مور دا اسمان را پیدون کې حرکت کمچی او په قیامت کې پورس باندې وی هغه ته نه مراد دي دا اسمان غره پیدون کې حرکت کمچی بورس د قیامت وی دې ته نه هغه مراد دی یوم تمور السما او مرا پکمرس یو قضې اسمان په قضې دو سرا وتسیير الجبال السيرا وتسیير الجبال او چې وګرځي دا ورنه پر ګرځې دو سرا فویلون پس علاکت تے یوم ای دن پا دا غورت للمکذبین دا پار دا مکذبینو اللذین هم فی خوضن یلعبون آغا هم فی خوضن یلعبون چه خبر جوڑی یلعبون لوبی کون کی دی یوم یدعون الانار جہنم دعا پا شي چه دککڑیشی او دا جہنم تا پا دکا ورکول سرا هادی ہن نار چدا اور چ دے اللہ فی کنتم بیہا تکذبون دا او دے کم بانی چی اللہ فی کنتم بیہا تکذبون چی تاسو با در و جن کو تاسو نمانو افا سحرن ہاذا آیا پس افا سحرن آیا پس پا جادو مذکور باندے امان توم لا تبصرون تو آیا پس دا جادو دے امان توم لا تبصرون تو یا تاسو کی عقل نشت اسلوها تصبروا اسلوها داخل کې دی لرا په دې کې صبررو په صبر کو یو لا تصبروا یا صبر مکوې داخل یې کا صبر کوې یا مکوې سبا علیکم برابر خبره پتا سبان انما تجزون ما کنتم تعملون برابر د بل نه بدل در کې دي تاسو لا دا غ عمل کم چې تاسو کو چې دنیا کې کوم عمل کو نه راغي بدلاوه خامخ تاسو لا در کې دي ان متقیین کې جنناې ویم په تاقیق سره متقییان په باغونو کېدي او په نیتونو کري تاقی نه بما ته عمره بهم میوي پړون کري بما آته ومر به چې کمې رپل پر وردیګار ورکړ وي او وقع رب به ذابل او بچکی د رپل پر وردیګار او وقع مرب به بچ کړي د ل رپل پر ورګاراعذابل سذاون کی عذابنا حلو واشربو اخری تاسو اسکی تاسو حنی ان فما ذا سرا مما کنتم تعملون چیک عمل و تاسو کولو داغی په بدله کی انیان مما کنتم تعملون چیک عمل و تاسو کولو متکیین علی سرور مسوفا متکیین تکیاگان بیوالیوی بی علی سرور فتختون باند مسوفتی په قطار کی وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ أَمَّا دَيْلَهُمْ أَيَقْرَبْنَاهُمْ وَزَوَّجْنَاهُمْ أَيَقْرَبْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ نَزْدِي بِكُدَيْلَرَ بِحُورُ حُورِ عَيْنًا صَرَحَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَوَغَكَسَانَ چېمان راوړل او تَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ کَمُخَلْقُ چېمان کَامِل راوړل او تَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ نو no. او با لګیدای په سي اولاد د دئي بي ايمانن لګیدره وي داي په سي اولاد د دئي بي ايمانن په ايمان سره الحقنا بهم ذريتهم انومغا الحقنا بهم ذريتهم مونږه مله کو داي سره اولاد د دئي و وما علتناهم من عملي من شي کم بنكرو مونږ د دئي د عمل نس شي اما علتناهم من عملهم من شيء منگا دا دا عمل کم بنکړو مونږه د دې رامنه څه شي کُلُ امرئ بما کسب رین هر یو کڅ دې نو چې کوم ګناہوں نه د کړې پاږې بنخته وی چې کوم ګناہوں نیکړې پاږې بیا ان انخته وی دا ما علتناهم کم بنکړو مونږه د هغه د عمل نه یو څړې وبد خپل نیک او اعمال او پوجا باندې په جنت کې په اعلى درجه باندې فائض وي اوس عزيز او اقارب چې رغب خپل خپلوان دې وخت کې په هغه کما کې وي او د هغه سره بغواړي چټول دی یو ځای وي چټول په اعلى درجه کې وي زړه غواړي راوی په وجاباندی طول الله تعالی اعلی کی کینی اعلی درجه ته په طول لینی زکه چې داغه په درجه کې کومه راه واستیني چې دا بار نخ کتر اولي نو دا ګټه نیو با الله تعالی بر ابوزی ومالتنا او من عملهم من شيء فتبعتم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم جنت کے بوسر نزدیک ومالتناهم من عملی من شيء کم ونوکړمنګ د عمل ددن ايشې كل امرئن بما کسبرهین هر یو سړی چې صد کړی پاغه بنختی وی سابق کاشاف الوانی خازن در منصور کاشاف رونمانی خازن در منصور و غیره کې دوا تفسیر مشهور دي سابق کاشف او چې یو سړی په خپل پخپل و کڑو بانده چه سی کڑی وی کې کے بعده گروی کی خودشی یعنی گانه بکڑیشی پکی چه در سکڑی وی پاغی کے بعد آری او سڑے پخپل گانه شي سزاقو با ملاوی گی نور مفصلین و نور رائی دی بزدگا آسان و مختصرم دی دنگا کافی دا نو فرمائی وامددنا هم بفاقیتن و امددناهم امبا پر لپسي و امددناهم پر لپسي وارکړه مونږ ديلا بفاكهتين وقتم بعد وقتي ميوي ولحم او وق مما يشتهون سچدي غختل يتنازعون في كاسه تختوي و بلنه پدي کې پیاله یتنازاون فیا کاسا تختیبا لیوبلنا پدی کی پیاله لا لغون فیا ولا تاسیم نو وبگی بی خودی وی او نو گناہ کی اچول نو وبگی بی خودی وی او نو گناہ کی اچول دنیا شراب بنی بی خودی دیکي ګړی وډی ولی چکم سړی اوسکی ارس وی بیا ارس کئ ارس وی هغه کی انو دنیا شراب او دا آغاز شرابو که بدا فرقی چه دلتا بی خودی رازی با شرابو که بی خودی او آلتا چه دنو بی خودی با پکی نوی فا آغاز شرابو که نو دکا اللہ تعالیٰ فرمائی چه آلتا با پکی بی خودی نرازی یتنازعون فیہا لا لغن فیہا ولا تأسیم اس دا ډکا پیاله چین وغه تا کاس وی کاسانه ویلې دي کنه چې ډکا پیاله کمین وغه تا کاس ویل شي او چې خالي وغه تا زجاجه وی خالي ته زجاجه ډکه ته کاس بعض دل ته کاس مان کړی دا شراب ډکا چې په خپلو کې ودی یو بنه پیاله اخلي\},\{} اسه ټنګي به یو بل سره او یو بنه به اخلی دی باغنه په زور شراب لیغه په بدن نه په زور باندې اخلی نو د زده کا د کا سنځي کری دل تکړه لري لا غولن فیها بس صرف دغه په ګټه وی چې غول په پاغي کې نیوی لا غولن فیها به خودی تلته دا ها دا ضمیر شرابو طرف ته تعویق خمر طرف ته چې په دې شرابو کې به خودی نه وی او فی تعلیلیه دی نو ده دی شرابو پو وجبا نلغو بی نب گناہ چول بی او بازو بیلی دی چه دا ها دا زمیر چه دی نو جنت طرف تراجی دی بازو بی چې د ها دا زمیرو دا جنت طرف تراجی دی چه پده جنت کبا نس بے حودگی بی اون نو به ګناکه چول وی بعد وی خمر طرف ته دی بعد وی جنت طرف ته دی دروازه کیږي دروازه تو جی نو فرمای و یطوفو علیہم لا لغون نو بهږي به خودی نو ګناکه چول ولا تاسیم نو ګناکه چول و یطوفو علیہم وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ او تاویګې په با پدې باندې ويطوفو عليهم تاویګې با په ګرځي او په دې باندې غِلْمَانٌ لَهُمْ اَغْمَاشُ مَاندِیدَ پَارَا كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ و یا چې غمل غلری په غلاف کې باندې پسی پو کې دومره خېستکه استواړه واړه ما شومان اغي په شراب ګرځي اوس دا غلمان وسو کې دا ماشومان دا بنا ماشومان ما شومان خو وی نو معلومه خبره او خېستکه استد نور پشان بړکیږي دا سی ویله کمل غلری چې په شپای کې بندي ملغلره تاسو لیدل نه دا ملغلره تمره عجیب شعر اے شعر دش پی پ تور تیار کې چرته پرته نیم برنا کوي مخیو را دو که ما چتر پلین که بیانو هلتا واپس چه گلر لرگو گر زیدو خیر دے مانسی ریتاو بالا کوٹاو کاغان نارانو دلیشیر جلس فلملوک واپس را تنو پده مانسی را که یو اوٹل که زمونگ شپا راغلا نا وقت راو را سیدو شپے دولس یو لسنیم بجی باوی را گو اوٹل که تیو کس اغه سره مل غلری وی یا ور سره پینځوی یا ور سره شپږوی یا دووی یا درې وی یا لسوی هم مل غلری ور سره وی هر څا ته به ټلیفون کو چې کوم مل غلر اخرین دی خو شوقیان ډيري غټ غټ خالک اغا شپې او تل تکسان راغلو نو هغه مل غلری والي ویشتو او ورکه وټلو داسې از مونګ کمره وداشه داغه کمره دې مخکې راځي ایو لنجا جوړ شو پاغه وټل کی نو دا ملغله راځي شیری چې دا انتہائی قیمتي شی لکه دی پسې خلک در پا در درګرزی دغه سړی پسې د کم کم ځین نرال چې وی ویشتن پروشندان باندې یو ټوب کو یو پاغه بلکړه کعبانه ټوب کاغه پټو طرف ته بیا پاغه ورنې ټول پاغه کی چرته شی د دنیا پولیس راغله او غوبینې تل پرتی وی غار څو ګرځیدل ایو لنجا جوړه په ملغله روانه نو دا دا چې کوم دا معشومانی شمانی ابدا سی لکم ملغلری اسی بدا سوکو اللہ مالوسی رامت اللہ لے رول مانی کلی کلی دی نگس مالی متنزل مشتا ابن جریر مواحب الرحمن کې دور منصور وغیرہ که ټولو طولو یا قلاصا بس وڑا غنی خبر نا طولو خلق پل خل تفصیل دی چگی په غیلمان باند اوس که تفاصیلو طول تفصیل مونگا کو نا خودر وق واری کنا منږ به خبر سره خبره هغې کوو چې به سم کې ستاسو را ځي یو تفسیر په ک پل دا خپل چی دی چې خپلناباې غه بچی کو مړ شوي د کوور هغه به دغه دا کې غلمان وي د جامې بیاچولې مه سااح او سرز رو پی به ور سره ی او ګزی به پرې خپل پلاره او د خپل چې دای باې به ګي اغما شوم تہ نہ مراد ده بازی وای بل تفسیر دادے چې د دا مشرکین او ما شومان اطفال المشرکین اطفال المشرکین قادموا اهل الجنه د مشرکین او ما شومان چی دا با خدمت کړي د اهل جنت د تبرانی روایت ده د تبرانی روایت دادې د دا دا دا دا اطفال المشرکین والا بل یو قانون دریم شت دریم تفسیر چې دا, دا, دا, دا, دا, دا د جنت خپل یو مخلوق دی سبب د مشکونه پیدا شوي د کستورانه پیدا شوي سبب د انبرونه پیدا شوي الله تعالی وسه د مشکونه پیدا کړي صدا انبرونه صدا کستورانه دا د جنت خپل یو مخلوق دی وسه پیدا کړي نو یو روایت دامشتا دا درې واړه تفسیر پکې دی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ او ګرې به پدی غِلْمَانٌ غیلمانوغ معشومان له هم کا هملو مون لکه چې دا ملغالیدي په شپو کې بندې وله بعضو همله بعض یاته سالون مقامخ به یو بلته یو بل في امرید دنیا خبرې به دنیا په معاملاتو کې یو سره قالو ناک نه قبلو فییاې نام مشفقين مۇنگا قودين مقيدير زيات يريدو خائفين من عذاب الله مۇنگا دا الله د عذاب ندي يريدو قبل دخول الجنه مخه داخلو د جنت نا وري يريدل دیلی فمن الله علينا فص احسانو کا الله تعالى پۇنگا باندې او وكان عذاب السموم او بچي کړو مۇنگا د گرم اورنا د گرم عذاب نا او كان عذاب السموم اي نار السموم د گرم اورنه منګ بچو اناکنا من قبل ندعووه فتاک سر موږ چیو مخک دې نه ندعووه موږ نعبودوه فقط مخک موږ صرف د یو الله عبادت کړو اناکنا ندعووه اي نعبودوه موږ صرف د یو الله عبادت کړو دینه مخک دبلچا عبادت موږ دینه مخک نه لري انه هو البر الرحيم بتاک اک سراغه نه ایک سلوکواله رے فذکر فما انت مني ام تربك بكاهن ولا مجنون فذکر دا ما قبل سر رب سر برم د قیامت ذکر او مخکم الله تعالی فرمای چې تاسو دیت نصیحت کوي قیامت او توحید او رسالت مساله ورتا اور وای دا سو مذکری نبی علیہ السلام ته وی چې ته مذکری نصیحت کوونکه او تکاهه نو مجنون نه چې څنګه دې خلکو داخلك درته وی علامه ابن خلدون اغلی کلی دي چې کهانات देत ویل شي چې سو د جناتو پزريا یا دستور پزريا باندي یا د علم رمل پزریابانه څه شي معلوم کی او دغه علومه کې بعضې شی د چا سيوخي دي د چا غلط علم رمل پزريا يا جنات پزريا استور پزريا باندې به کې سيوخي چې باندې غلطو کیږي حدیث کې کی راځي سردار کونین صلی الله عليه وسلم ارشاد فرمائی من اتا کاہنا او امرأتن فی دبورها فقد کفر بما انزل على محمد سکچی کاہن سر یا یاد کاہن سر راغے غدیس خبر اکڑا یا حدیث سره په طریقه ده د وبر را نو ده کافر شپه قرآن کوم چې په محمد علیه نازل والسلام نازل شوه دي راځه ترمذی روایت ته پر بای بلرا بته دما قبل سرمشته ما قبل, قبل کې بیان ده انما توعدون لصادق او پدې کې ان عذاب او دغه سم ما قبل کې بیان د نعمت جنت او په دې کې تذکير د دغه نعمتو خلاصه درکوچدانو ساي كون په تبليغ کې ساي مليخ چې سو کوي اګه د paramagnetic مذکوره بقا مقامک ترازی موانع مذکوره د اجابت د دا دعوت نه نویدل ددله دی چې بس دې صبرو کی چا ته موانع راشي نه دي صبرو کی نو فرمای فذكر فمان تبی نام تربیک بیکاه نی ولا مجنون ذکر پسیا نسیا تحصیل کا قرآن سرا فمان تب نعمت کا پسنی تو پ نعمت پروردیگار پال سرا وکاینی نکاینی ولا مجنون او نلیوانه ولا مجنون نکاینی او نلیوانه کاہلومنے او لیوانه ام یقولون ام یقولون شاعر یادی وای چی دا شاعر دے نتربص به ریب المنون نتربص به الله هی مون انتظار کو په دی باندې ریب المنون د گردش د زمانه قلت ربسو ترتوا یا تربسو تاسوم انتظار کوي انما کوم من المتربصین غم تاسره انتظار کوي کونیم هم تامرهم احلامهم ام تامرهم احلامهم یا تاسو حکم کوي ام تامرهم پس حکم کوي ديتا احلامهم عقلون ردي اي په قولهم شاعر كاهن به هازه په دي قول او په دي قول سر هم, هم قوم طاغون يا کافران دي يقلون اجازه تور کوي په دي خبر سر يادا قوم سرکشه دي هم يقلون تقولوا يا واي دي تقوله چې ته جوړ دا قران د ځان نه اختلق القران زیرا ځان نه جوړ کړل بل لا يومنون بلکې د ایمان نراړي ل علمهم بأعجازه دوی د قران د معجزین منکار کړي فلیاتو پکار نشراړي دې به حدیث مثله یو خبر په مسل د قران انکار او صادقین کې چریده رښتونی د چری رښتونی نو بس راړي سوره واقعه کم ام ده سپاره نمبر آیت ده ده مویت شته اس را روان ده ام خلقو من غیر شئین ام هم یا ام خلقو یا پیدا کڑی شوی ده دهی من غیر شئین بغیر ده خالقنا ام هم الخالقون یا دهی پخپلہ خالقان دی پیدا کون کی یا بغیر د خالق نه پیدا کړي شوی دی ام هم القالقون په خپل پیدا کاونکی هم خلقو من غیر شیء یا پیدا کړي شوی دی من غیر شیء بغیر د خالقنا ام هم یادی په خپل پیدا کاونکی دی ومسی پارکی دی قل ایو شیئن اکبرو شہادا قل ایو شیئن اکبرو شہادا مقی رجال شہید دی بیا نو اللہ اللہ باندی چید لفظ شیئ اطلاق حلو کی دی شیئ کلچی اللہ باندی لفظ شیئ نغه په دوه مانو کی وی وی کله باندې کله لفظ شه اطلاق وشي نغه په دوه مانو کی وی اي شيئن اكذر شهادت کی چې څنګه لري نو کله لفظ الله باندې ته اطلاق کیږي نو په دوه مانو کی بھی. نمبر 1 یاغبد اشیئن دشائن پمانه کی وی رفاعیل پمانه کی یعنی وغتن کے چاہنے والا وغتن کے نمبر 2 شیوانب مشیئن د مفعول پمانه کی غختلشوه اُس که شرشه اُن پا مانا دا مشی اُن کی اخلی یعنی دا مفعول کو مانا کی نو دی اطلاق بیانی شکی دی او لفظی شی پا رب بانی دی داغه په راه استعمال شوی دی قران کې نو مانو پیدا کو اي شيئون بي غير شيئين اي خالق قرينه نامو خالقون چې د خالق نه بغیر پیدا کړي شوی دی ثم خالق السماوات والارض چې د خالق نه بغیر پیدا کړې شوې دي وره امومل خالقون ام, ام خلقو د خالق نه پیدا کړې شوې دي شیت لاق په خالق شوې ده ګاندې ده امومل خالقون یا د پیدا کوونکو دي ام خلق ام خلقو السماوات والارض. ام خلقو السماوات, خلق السماوات والارض یا پیدا کړې دي نه اسمانون او زمکی بل لا یقینون بلکې ال یقین نلری پتوہی داغوان عندهم خزائن عندهم خزائن عندهم خزائن عنده هم عندهم قضاء نور رحمه ربك هم عندهم قضاء یادی سره قضانی د پروردگار استاد یم المل مسيطرون یادی داروغدی هم لهم سلمون یادی د پارا ده یستمعون چې پاغه سره اوری چې التخیجه اوریدل کوي ای فاستمعون فی السماء کلام الملائکه چې اوری پاسمان کې کلام د ملائکه فلیات مستمعوهم پس راڑی دی اوریدون کی خبری بسلطان مبین پتاقت خکار سرا کما آتا بهی رسول اعظم اتم قولهم املا ام له البنات و لکم البنون یا دی دا پارا داغه لونه دی او دستاسو دا پارا زامن زان لبی زامن سابتو لاللونه ام تسلو مجرا یا غوار تاسو داغن عجر فهم من مغرم مسقلون پس دی دی تاوان په بوچ کی دی هم عندهم الغیبو یادی سر غیب دے فهم یکتبون پس دیئے لکی هم یریدون کئی دا یا ارادہ کئی دے دست تدبیر فالذین کفر واغ کسانجی کافران دی هم المکیدون اغی هم المکیدون ای هم مفتونون یوم بدر دب ادر پا موقعان دی خلف امتحان کې واچولش ام لهم الہن غیر اللہ ای یکیدون بی چې دوی تدبيرونه کوي په خپل دان باندې نو عملهم الہن ايمنوهم من عذاب الله ويامرهم غير الله عملهم الہن نه لپاره الہ شتا يمنوهم من عذاب الله چې بچ کې به عذاب د الله نه ويامرهم غير الله او د غیر الله حکم بو ورته کوي سبحان الله پاک دی الله تعالی من الولد والشريك عم ما کم كم شريك چې ورسره دي جوړي و این یا روکی صفا که چریوینی ده یو تخت من السمای یو تختا یا تکرا که تا عن من السمای ایساقتم من السمای چی یو تختا یو تکرا دا اسمان نراغ من السمای ساقتن ایساقتم من السمای راغ غرزیدون کی یا قول و ایبا دی صحاب مرکوم و لکا شوی ای جماع بعضهم باغن لیمطرون بازی دا بازی سر دکرا جماع شوی رجب مونگ را اووری گی نفذرهم حتی اولاقو یوم هم اللذی فس پریگ دا دی لرا حتی اولاقو ترس حدفوری چه ملاقاتو کی یوم هم اللذی اگا خبری روزی سر فیهی و سعقون چه پاگی که بدهی پریوزی پده بدهی بانده کلست بجلے یصعقون کرس د بجلی یصعقون په دایو پریوزی کرس د بجلی ایو حرقون دایو سوځي يموتون دایو مري دا معنی کم کیږي دا کرس د بجلی د پښتو لغوي ترجمه ده یوم لا یغنیانم کیدوم شیئا دا غرض به فائدو ورنکې دایلا تدبیر ددې د ولا هم ينطرون او نه به دات کې دیشي انله دی نه لم مو په تاک سره را کسان رپاره چې زو می کړی د ذا بم مندونلهاعذا بندو ذلكک په تاک سره دغ کسان رپاره چې زولې می کړی دی عذا لا المون للیکن ناکثر د دی نه نه الله تاالله په کتاب د الله تاالله اوسیر ل حک صبرك ال حکم د پروردگار خپل على تبليغ رسالتك ولا تخف منهم فانك بعيوننا صبرك د حکم د پروردگار خپل په تبليغ د رسالت خپل باندې واصبر ل حکم ربك صبرك د حکم د پروردگار خپل فانك بعيوننا پس بتا کی سر تزمنغا بمنظرنا زمون په نظر کې وسبح بحمد ربك حين تقوم تسبیح بیان کا تسبیح بیان کا ان تز ربک عم من يعجد عن بیان کا بحمد پروردگار فل سرہین تقوم کل چودری گی حين تقوم کل چودری گی چود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے شکرې یو سړی او مجلس نه پااسې نو دا دعاګانې دی وي چې صبحبحانه کلله هم و بحملمدکه اشدو الله اللهه الله انتهستغفرکهه و اتوب إی مجلس کې څختا شوي سغلتی په خبرو کې شوي الله به ورته مااف کوي داقول د دا چا د حضرت یا بورره دیرضی اللهان اگر ویشدا دغه مخه ويدي دغه ويغه مراد بعد مفسرين وي چې دينه مراد وي وسبح بي حمد ربك حين تقوم چې کلمون ستو دريږي تسبيه او تحميد هوا مطلب تي داري چې سبحانك اللهم وا يا والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد و اياك نستعين دا وي هواه دا وړه نورم په دې کې باس کړه دې کافی نور اقوال پکې اومشتا موږ د پاره دغه دوا اقوال بس کافی دي چې دا دوه قولونه به حال دا پدې کې اشتها او من او د شپې نه فسبحه و اېدبار النجوم پس تسبيح بی بیان کا او د ستور په واپس کې دوکي اېدبار النجوم او د ستور او واپس کېدو کې د د لینا مراد او د دې تسبیحات لینا مراد د سحر مونز او د دې تسبیحات ادوار النجوم د ستور او واپس کېدل د سحر مونز او تسبیحات د سحر قاتنه مراد